Але досить не псувати свята спогадами. Сьогодні його велика година. Його тріумф, перемога. Над Мрином, над Терехівкою, над Паколем, над Долею. Парадний під'їзд театру висвітлений як ворота до раю на давній бабиній іконі. Шість сходинок, тільки не поспішати. Ну, Звичайно, зайвого квитка ніхто не питає.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 Можливо, його колишні колеги Ха, палатимуть від заздрощів. Така шана, такий апофеоз. Усіх, хто прийде, запрошуйте на бенкет, сказав Бермуту. Представники преси, хай пишуть. Хай множить славу Ярослава Петроні, з яким стільки літ, з одного казанка, як мовиться. Але у кожного своя доля. Ще шість сходинок і колони. Не поспішати. Сільські дядьки під колонами смалять приму. Він закурить уже у фойє. Білетерша. Ваш квиток? Я автор. І вже Бермут спішив назустріч, розпростерши руки. Шановний, вітаю вас із початком великого культурного свята. На вас чекає хвилююча несподіванка. Це придумав я, Бермут. Яблуки з рідного саду, незабутні пахощі дитинства, обійняв за плечі, повів через своє. Перед ними розступалися. Зараз, ви, Ярославе Дмитровичу, побачите дорогу вам людину, поцілуєте руку, яка вас випестила. Ярослав переступив поріг, клацнули вимикачі, спалахнули загодя виставлені світильники, застрикотіла телекамера. На танцював фотокореспондент обласної газети. Клац, клац, клац. По той бік біля ополонки стояла мачуха. Зелена в'язана кофта. Картата спідниця фартух. Чорний, вишитий червоною заполуччу. На фартусі, мабуть, настояв бермут. Екзотика, народне мистецтво, народні звичаї. Іскринь фартух. Із приданого, що його принесла батькові яким батькові весь світ дорікала. Дівувала до 35 і складала в скриню. Було бучне весілля, була хата, завішена рушниками та тканими скатерками. скриня набита добром, подушки до стелі. Через рік після маминої смерті. А він так і не назвав мачуху мамою, ані разочка. Упертий був той хлопчик з книгою, а вона сердилася, що не зве мамою. Тепер вона стояла посеред кімнати, склавши руки на животі поверх чорного фартуха. Руки, наче виплетені з конопляних невибдлених вірювок. Натруджені руки. Цього він ніколи не заперечував. І допомагав, чим міг. Ну, можна було б і більше, але ж пенсію одержує. Та й серце не лежало, що там казать.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 Яблука були не з батькового саду. Червонобуки, наче звати, фарбованою німецькою трофейною помадою на повиянних новорічних ялинках з базару яблука. Їхню вартість бермут включить до загального рахунку. Графа – реклама. Реклама – Ярослава Петруні. І вартість кошика з салону сувенірів. У батьковому саду